Гордомисл був поважний, міцний дідуган. Довге, сиве волосся, перев'язане червоною стяжкою, вільно спадало йому на широкі плечі. Глибокі різкі зморшки покреслили його чоло. Літа трохи пригнули колись високий стрункий стан, а ворожий спис залишив на лівій щуці глибокий шрам – на погляд мав бистрий, гострий і владний. Князь худота досягнув, мабуть, ледве 25 років. А невисокий зріст, ясно-голубі веселі очі та юнацький безтурботний усміх робили його ще молодшим, майже ровесником Києва. Князі повагом ступили на зустріч Києві. Вітаю вас, князі, на полянській землі, обняв їх, кий, і щиросердно дякую, що відгукнулися на наш заклик. Ще б не відгукнулися, та, подолавши вас, гун не напали би на нас, відповів гордомисл. А якщо ударимо гуртом, то, може, погромимо їх і відкинемо у степ. Я не сумніваюся в цьому. Сказав Ходота і поклав руку на меча Щоб наша об'єднана сила Та не перемогла от недобитків Ей, князю, не хвались дуже, ідучи на рать Перебив його хитро мружачись гордомисл А хвались Усі весело засміялися на цю старовинну приказку І найбільше сміявся Ходота і цей жарт старого князя вмить зняв з усіх деяку напруженість, що відчувалася в перші хвилини зустрічі. Особливо полегшено відчув себе кий, якому вперше випало приймати таких високих гостей. Він розпитав князів, як вони добралися, як їхнє здоров'я, чого потребують їхні вої, а одержавши відповідь, що у них все гаразд і вої нічого не потребують, крім відпочинку, сказав, «Тоді хай ваші боляри тут порядкують, а ми піднімемося до мене на гору і там за вечерею потулкуємо трохи про те, що сталося з полянами. Та що, що нам робити далі?» Князі не перечили. За годину чи дві на Києвій горі, у тіні Старого Дуба, Межамирові родовички поставили учту. Князі та найближчі їхні боляри сіли кружка на простелені ліжники, який наповнив холодною золотистою ситою білі липові ковші. За ваш приїзд, найближчі наші сусіди, за ваше здоров'я і здоров'я ваших воїв, і за твоє здоров'я, князю, підняв у гуру свій кіш князь Гордомисл, я радий спізнатися сьогодні з тобою. Я теж докинув свого слова князь Ходота. Дякую. Який першим приклав до рота дерев'яний ківшик, а випивши і закусивши, додав. А тепер, поки веселіє не затуманило нам розуму, давайте вирішимо, хто з нас очолить військо» бо три голови добрі лише для ради, а для полку потрібна одна. Князі перестали жувати, задумались, і тоді кий на права господаря знову промовив. «Може, найстарший?» Гордомисл пильно подивився на молодих князів, що обидва могли б зійти йому за синів, розгладив сиву бороду, а потім повагом розважливо відповів. Дякую за добре слово князю, та, гадаю, мусимо зробити інакше. Як? Коли б ми були на моїй землі, я би не перечив, бо там я би був князем не лише над військом, а й над усім людом, над усім плем'ям. «Там мені підкорялися б усі, там я знаю усі стежки, доріжки, всі горби, долини, а тут, на полянській землі, ти, князю, маєш вести нас».